Välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Albin Tanke och idag samtalar jag med Lennart Hammark som är församlingsherde i Malmö. Och vi samtalar om Kyndelsmässodagens evangelietext. Det kommer att bli ett samtal om att våga bära sin tro och övertygelse oavsett vad världen runt omkring säger eller tycker. Om att våga språnget till den djupa tilliten. Vi kom också in och tala om föräldraskapet och om de hemligheter vi kan skymta i ett nyfött barns ögon. Det blev ett samtal om kärlekens och bekräftelsens enormt stora roll för vår mänsklighet och för vår möjlighet till utveckling. Nu börjar vi. Jag ska nu läsa texten från Lukas evangeliets andra kapitel, verserna 22-40. till När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två torterduvor eller två unga duvor... Så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens messias. Led av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen Tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat alla folk Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel Hans far och morfru undrade sig över vad som sades om honom och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon väck aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i herrens lag återvände de till sin hemstad Nazaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Och nu sitter jag här med Lennart Hamark som är församlingsherde i Malmö. Vad roligt att du är här. Tack för det. Spännande att samlas kring den här texten. Ja, texten på Skyndelsmässodagen som ju också är en speciell dag i kyrkoåret. Mm. Vad är det första som kommer till dig när du hörde texten precis? Ja, det första som jag tänker på är detta att eh, Maria Josef med det lilla barnet Jesus då, är som vilken familj som helst. Jag menar, varje gång jag menar, i åravis har man ju läst den här texten och firat dess innehåll i, i gudstjänster. Och det, det kommer alltid till mig detta att, att det är föräldrarnas glädje över det nyfödda barnet. Ja. Och jag tänker mig att Maria och Josef, vi kände ju inte dem, men jag tänker mig att de kände samma glädje och förundran inför ett barn, första barnet, den förstfödde som vilken förälder som helst genom de här tusen åren och än idag, 2017, känner en, en glädje som är som inte går att sätta ord på stolthet och parad med en bävan inför det här stora nya ansvaret man har fått mm. ehm, världen då såg på många sätt väldigt annorlunda ut men det var inte mindre farlig än idag Nej. och, och och som förälder, jag är ju själv förälder liksom du ja. så har man ju både en enorm glädje över sitt barn men också den här bävan inför räcker jag till som pappa för mitt barn eller mina barn är jag rätt vägledare för att hjälpa dem in i livet och jag tänker mig att Maria och Josef måste ha funderat på samma sätt och på det viset kommer texten först och främst väldigt nära den är på det sättet väldigt vardaglig. Ja, det är intressant att du säger det för jag kanske inte precis läste in detta eh, deras oro eller deras eh, väva, men det är väldigt befriande att höra att du fick den att det kom för dig, för jag, för jag känner ju verkligen igen mig i det att hur kan jag som förälder balansera min, min oro jag hade en kollega som sa till mig när jag blev förälder, gratulerade mig och sa välkommen till den eviga oron och det, det, det är jag ju lite så här tagen av att få höra, men jag förstår verkligen vad han menade. Ja. Och sen kan man ju inte gå omkring och vara redo och orolig hela tiden. Det går ju inte. Nej. Utan att kunna balansera livet. Precis, men jag tänker så här också att den här riten som de genomför, som då är ju är föreskriven i, i Torah i, i, den judiska, i de judiska skrifterna, är just ett uttryck för den här. Oron som människor alltid har känt inför sitt uppdrag att vara människa och att vara förälder och allt vad det innebär att vara familjeförsörjare, eller mm. vad det nu är. Nämligen detta att en vetskap och en insikt om att det här klarar vi inte själva. Mm. Mm. själva det här att man går upp till eh, templet så som då är föreskrivet gör man inte bara för att man ska göra det, utan jag tror att eh, det, man gör det därför att och den har vuxit fram därför att människor i alla tider har känt sig oerhört små inför uppdraget att ha ansvar för ett för ett helt liv. Precis, det mänskliga behovet kommer före riten så att säga. Ja, jag att tror det. Det skapar de riter vi behöver ta del av och dras in i mm. för att tyda och, och tolka vårt liv och kunna leva i vår existens. Jag tror det är mm är jätteviktigt för oss och det är väl det också som kan hjälpa oss att vara människor Ja, det tror jag och, och riten då, och riterna är en stor hjälp för ja. oss vi gör inte det av plikt eller så utan det, den är faktiskt en stor hjälp i våra uppdrag jag menar kynnesmässodagen i de flesta av våra kyrkor över hela Sverige firas ju nu numera också som en återsamlingsdag för på många håll, för en återsamlingsdag för de föräldrar som har låtit döpa sina barn under det gångna året. Och så man får komma till kyrkan och hämta sitt, sin dopängel eller sitt dopepple eller vad man nu har för symboler som hänger ute i, i kyrkorna när man har döpt, Det tror jag är en väldigt vanlig sed idag. Det, ja. det, det är ju uppenbarligen det och inte minst här i våra kyr, kyrkor i Malmö så ja, är, är det ja. ju så. I kyrka ska vi fira det den 5 februari här och och det, och det märker vi ju, alla vi som är med och döper under året som går och träffar uppfamiljerna, så märker vi ju att den här traditionen är något långt djupare och mer än en namngivningsharmoni. Absolut. För oss kristna är det ju det, men, men det har ju också funnits decennier när folk har liksom bara kallat det för en namngivningsceremoni därför man har inte varit kyrkligt aktiv. Men bakom den ganska ytliga beteckningen märker vi ju i våra dopsamtal med föräldrarna att det finns just den här enorma glädjen över gåvan barnet mm. parad med den här bävan inför uppdraget och, och jag är rätt övertygad om att om Josef och Maria satt här nu och pratade om den här händelsen vi just har läst om så tror jag de skulle hålla med oss fast att det var så länge sedan ja, ja. och i en annan tid och en annan plats. Sen är ju texten väldigt den är ju väldigt upprepande i detta med att allting var enligt vad som var föreskrivet och vi följde Herrens lag och allting som var föreskrivet utfördes mm. det utfördes och det återkommer flera gånger och det tänker jag också är en, också ett uttryck för dels den där oron att vi har någonting att, att hålla fast vid eller överlämna oss mm. i inte för reglernas skull utan för att de hjälper. De är till vår hjälp. Mm. Det var också min reflektion. Mm, jag håller med dig. Mm. Och, och det märker man ju också på dopfamiljer som vi stöter på nu i vår tid. Att, att man vill gärna göra som man har gjort i släkten tidigare. Och en del har ju till och med dopdräkten kvar som mm. kanske till och med går tillbaka ett par generationer. Och, och så jag tror, jag tror du har helt rätt i det att, att det tillhör också den här tryggheten det finns en, ett judiskt uttryck som säger så här att bevarar du ordningen så bevarar ordningen dig just det alltså, riten är ett instrument som vi ska vara rädda om ja, ja. därför att riten hjälper oss att leva precis som du sa för ja, Just det. sen kommer vi då till den här mannen Simeon från Jerusalem mm som de berättar om, som, som ju på något vis är ganska målmedveten. Mm. Vad, vad tänker du om honom? Ja. Jag är med Simeon, för dig. Ja, alltså, han är en favorit för mig och har varit mm. i mängder av år. När jag som ung student var med i KGF, Kyrkliga Sistförbundet och det var då jag lärde mig att leva med tidigärden till exempel. Ja. Och där bad man alltid om kvällarna Herre nu låter du din tjänare fara hädan i frid efter ditt ord. Ty mina ögon har var sett din frälsning vilken du har berättat att skådas av alla folk. Det mina... sitter djupt hos djupt. Det sitter djupt i 1917-års översättning. Ja. Men även i den nya översättningar. Alltså, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen. Jo, jag tänker så här kring honom. För han är en favorit. Han är gammal. Han är trygg inför sin död. Men han har väntat. I hela sitt liv Vi vet inte när han fick löftet en gång Eller upplevde att han fick ett löfte av Gud Att han skulle få se Frälsningen Och det har dröjt Det har gått åravis Kanske till och med många decennier Och då tänker jag så här Han har ett stort mått Av tålamod i det ena Och har lärt sig och, måste man säga, va? och han har lärt sig att vänta Något som vi har svårt för I vår tid är det något vi vill ha så vill vi ha det nu. Mm. Och vi har ofta råd att skaffa oss det vi längtar efter nu. Mm. Hur ofta behöver vi vänta? Jo, när det gäller vissa saker som inte vi råder över i livet. Mm. Va? Då måste vi lära oss tålamod. Men på väldigt många om områden som vi har kontroll på så kan vi skaffa oss det med en gång för vi har medel för det. Så här, För mig är det en förebild på väntan. Mm. Det är det ena jag tänker på. Mm. Mm. Det andra jag tänker på är att han under den här långa tiden av väntan inte har förlorat tilliten. Nej. Om, om han har berättat detta för vänner och grannar, familjemedlemmar, att han har blivit lovad att få se fräsningen innan döden, det vet vi inte om han har gjort. För det, det framkommer inte. Men låt säga att han har gjort det. Då tänker jag så här. Då skulle han kunna ha utsatts för kanske inte spe och sånt men kanske ändå lite gliringar. Hör du, har du sett den där frälsningen än? Och kanske också tveksamhet hos sig själv. Är det bara jag som hittar på? Men någonstans bärs han av den här tilliten så pass mycket att när det väl är dags så är han lyhörd nog för Guds ledning eller Guds andes ledning till att gå upp till templet den där dagen och när Maria och Josef Kommer där med Jesus Så ser han precis Det är detta jag har väntat på Det är ingen tvekan hos honom nej, nej, det. Han går inte fram först och kollar med dem nej. Utan han går bara fram direkt Och vet det är detta jag har väntat på och så där Han bärs Av tillit Ja och han, han, och han bekräftar ju också Någonting som både Josef Och Maria måste ju vara kanske inte så övertygade om eh, som på något vis de också får hjälp med att förstå någonting om deras speciella särskilda barn. Ja. Eh, där han ju också något kryptiskt säger de här sakerna som kanske är lite svårtolkade. Eh, här när han säger detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Mm. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Mm. Det är kanske inte helt lätt att, att ta till sig. Nej. Vet, vad, vad, vad, vad tänker du? Vad är det han säger? Ja, mina tankar handlar naturligtvis om att, att det är uppdrag som deras son är kallad till. Ja är inte en dans på rosor Nej. Och det vet vi ju också Kärlekens väg som vi kallar fasta tiden Som vi snart går in i Som inte Som inte kunde väja för Det yttersta lidan Nämligen att oskyldigt dö Oskyldigt anklagad mm. och, och dö för, för världen Som vi ju vet att Jesu liv leder till Och det är klart att Maria och Josef unga, nyblivna föräldrar kunde naturligtvis inte ana, ens tänka sig men det är möjligt att Simons ord satte lite grann i huvudet på dem, att de måste ha funderat på vad han menar åtminstone inte begripet det ja, så De har ju fått några hintar på vägen så vitt vi vet, ja. när vi följer texterna så där. men det är klart att man kan tänka ja. var, var var de någonstans i, i sig själv och sina känslor kring deras barn och mm. att ha smakat på det de har fått veta om uppdraget eh, ja. hur mycket i deras kroppar satt det mm. och så kommer denna denna nya hint mm. eller hjälp till dem och jag tänker också så här Albin att vi i vår tid tänker ju ofta att antingen är saker onda eller goda mm, mm. antingen positiva eller negativa mm. och det kan inte liksom vara både och men här är det ju så tydligt som det är så ofta i Bibelns värld nämligen att det är både och eh, den gamle Simon jublar mm, mm. över denna härlighet han nu får skåda. han tar till de starkaste ord mm. över ljuset mm. för, för hedningar och och med det här ljuset med den här härligheten så finns det per automatik en annan sida, nämligen kampen mot det onda en kamp som smärtar och till och med leder in i det allra svåraste ja också genom din egen själ ska det gå ett svärd och detta är ju så intressant mm. att, att det är ju ett, ett tal om, om hur själva livet är nämligen det alltid är ett både och just det och att kärleken alltid, kampen för det goda och att älska innebär faktiskt alltid förr eller senare också en stor smärta. Mm. Eh, och, och, och, och framförallt kampen för, för det goda samhället där, där vår kärlek går utöver oss själva och utöver vår trånga krets av de vi tycker om. Där vår kärlek går till vårt folk, till vår mänsklighet, till, till också de som egentligen inte så att säga, inom situationstecken tillhör oss, så innebär det också en stor smärta, den här kampen. Kär, det, det är den kamp som kärleken för oss in i. Just det. Ja, och det här med att det eh, är, som du säger också, att det är, det är å ena sidan och det är å andra sidan eh, som vi blir. Kanske mer och mer var som ju längre man också har levt. Jag vet inte. Men det är inte bara smärtande att det inte är enkelt utan att det är mångfacetterat. Mm. Att det är och kanske var det ännu tydligare i den, här, i den här antika världen. Att man också levde kanske ibland närmare eh, sin död eller eh, sin smärta ibland. Mm. Så jag tror inte att det, det är så stor skillnad på oss människor nu och då. Men, mm. men vi jag kan ibland tro att vi ibland har fått att vi kan ha lättare att förtränga vår död eller vår, vår smärta eftersom det som du sa tidigare att vi har möjlighet att, att snabbt fylla på när vi känner någonting har jag lust med någonting så kan jag i, de, i många fall i alla fall mm. köpa det eller är jag sugen på den här maträtten så kan jag fixa den mm. och, och skillnad mellan mellan vardag och helg blir kanske inte alltid så så stor längre i många fall. Och i det finns det ju också någonting förträngt. i mm, världen Ja, jag tänker att det här svärdet, det, det mm. har något, det avslöjar något djupt mänskligt som mm. jag tror vi kommer närmare livet om mm. vi kan se och mm. öppna för. Mm. Just det, och att det så att säga inte är något absolut negativt så att säga, Nej. utan att det är en naturlig sida av det goda på något vis. Alltså, ja. ja, en bild av den verklighet vi är insatta i. Precis, när vi talar sant om livet. Just det. Sen har jag en liten fundering här ja. som jag också har tänkt på inte, första, inte bara nu inför denna, detta vårt samtal utan även förra månaden när den här texten har kommit upp. För, du var inne på det lite grann när du sa att var fantastiskt det måste kännas för Maria och Josef där mm. när de möter Simon och hör den här får den här bekräftelsen på att, att det är något så speciellt med deras barn deras Jesusbarn. Men jag har också tänkt så här Vad skönt att få höra det för alla föräldrar på något vis mm. att de deras barn efterlängtat välkommen till världen mm. därför att varje människa välkomnas hit för att göra skillnad. Och vad skönt att höra när man växer upp att en gången när man föddes så blev så många människor glada runt omkring. Därför det finns en sån positiv förväntan mm. på just dig och på just dig och på just dig och på just dig. Och jag tänker att om vi människor redan som barn har fått positiva förväntningar på oss och kombinerad med en form av tillåtelse att få göra fel så finns det stora förutsättningar för att vi just kan i våra liv vara med och göra skillnad tillsammans med alla andra. Ja. Och här tycker jag att den här berättelsen också blir, kommer oss nära och blir vardaglig på det viset. Så att vi inte bara tänker att jo, den är ju specifik i den profetiska traditionen i Bibeln. Och självklart är den det. Och det handlar om Guds människoblivande. Mm. Men det handlar också om hur Gud genom att bli människa har helgat vardagslivet och därmed har helgat varje människoliv och gjort varje människa som föds in i denna världen speciell och efterlängtad. Och att det finns underbara förväntningar på var och en kombinerat med den här tillåtelsen att få lov att vara just människa med allt vad det innebär av misslyckande och tillgottakommande. Ja, och det kommer också så här svärdet som kliver för själ i uh, detta reformationsår 2017 där jag tänker på Simul Justus et pekator att vara syndig, bristfällig och 100% genomälskad och rättfärdig på samma gång. På samma... Uh, och hur, hur viktigt det är också, precis som riten säger någonting om vad det är att vara människa så är det ju ett sätt att tänka som inte handlar om någonting man ska tryckas in i utan det är en sätt att kunna tänka om att förstå den verklighet vi lever i och vad det är att vara människa att det är, det är på det här sättet för oss och det är det vi har att, att försöka leva med mm. och det tycker jag är det är stort för vi kan bli mer mänskliga mm. tror jag av den bilden och jag tycker också att jag, jag känner igen mig i Symeon också på något vis. När jag, har, när jag har fått möjlighet att döpa små barn. Alltså där jag ibland har döpt barnet och lyfter upp och möter den här blicken hos en tre månader liten varelse. Så kan jag liksom se, tycker jag, i den blicken att det finns en hemlighet. Det finns någonting vad har du varit, vad är det du vet vad är det jag kan se i din mm. blick som går rakt in i mitt hjärta där du också ser på mig mm. du lilla barn eh, var, var kommer du ifrån och, var, och vad är det du vet som du inte kan säga men som jag ser i din blick alltså tänker jag på att Simeon så jag har skådat frälsningen så Vet jag vet inte om det är det jag kan säga men jag kan säga att jag på något vis mm. känner igen kanske var en del av det mm. som han upplevde ja, roligt jag har inte tänkt på det innan, men nu när du säger det så håller jag fullständigt med mm. och, det, och den rörelse vi som präster får göra när vi lyfter upp barnet mm. den är ju så likartad när mm. Simon lyfter upp mm. Jesus barnet mm. och vi säger ju också där när vi lyfter upp se Guds avbild kärleken skova livets under det, det, det är så otroligt nära det som Simon ger uttryck för här mm. och det är ju ljuvligt att tänka på det så att Gud väljer att bli människa därför att det blir en påminnelse om att vi bär alla Gud inom oss i den bemärkelsen vi hans avbild mm. och det gäller varje människa oavsett vilka förutsättningar barnet föds in i Precis Tänkte vi skulle hinna säga någonting om Hanna också som ju kommer här på mot slutet av, av texten som också blir så beskriven så detaljrikt att hon har varit gift i sju år och, och sen har hon levt som enka och nu var hon 84 år och att hon väck aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön och så just i den här stunden så kommer hon fram och tackar och prisar Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Vad är din bild av, av Hanna? Jo, hon är ju lite grann i skuggan av Simon har jag alltid tyckt. Ja. Eh, därför att hans möte med Jesus barn är så väldigt framhållet. Det är dags att lyfta fram henne nu. Det är dags att lyfta ja. fram henne. Och med, med mina tankar kring henne både nu men också annars om åren när jag läst texten är att jag känner igen henne. Jag tycker Hanna finns i stort sett i varje kyrka. Eh, och ibland finns det många av dem, de här som, som känner sig så hemma i kyrkan och som bjussar på sig själv genom att ständigt vara med som frivillig medarbetare och tar ett sådant djupt ansvar för församlingen där de är utan, utan utom några bakomliggande beräkningar. Utan bara av sin glädje över att få vara en del av, av kyrkans gemenskap. Mm. Eh, och och eh, pyssla om både människor som, som kommer till kyrkan mm. eh, och, men också kyrkorummet. Eh, men gör inte det på ett dömande sätt gentemot andra eller ska rätta till utan gör det för att, för att människor ska känna sig hemma. Och den här ivrigheten som Lukas berättar om i det här kapitlet att hon sen skyndar sig och berättar för alla andra vad hon har Sett och insett. Mm. Alltså det finns en klokskap. Och en djup viset, Inte sällan hos många av dessa. Det kan ju vara både män och kvinnor i och för sig. Men inte sällan kvinnor faktiskt. Som bär kyrkan på det här viset. Så går mina associationer. Mm. Mm. Jag, jag har precis eh, tänkt något eh, liknande. Jag funderade också på. Hur, hur, hur jag känner igen mig i det så att säga. Och även om inte det kanske överensstämmer så mycket på det yttre med ålder och hela den här biten så. Alltså jag känner igen det i detta att vilja vara, vilja vara i templet, vilja vara nära, vilja mm. försöka tjäna. Mm. Alltså och glädjen mm. i, i det jag kan bara säga, och, och den bekräftelsen som, som det ger precis. andra. Ja. Vi har en sådan Hanna. Ja. Åh, åtminstone en, men det är en jag tänker på. Jag ska inte namnge henne det här, men, men vi har det. Vi kallar också. henne Hanna. Mm. Vi kan hala, kalla henne Hanna. Så ja. att, så att, ja, men det, och jag tror många känner igen det här från olika lokala kyrkor, mm. inte bara här i Hajman utan överallt, eh, som faktiskt eh, ger atmosfär och anda mm. Mm. åt kyrkan på det här eh, viset. Mm. Ge, ger den här eh, hemhörigheten mm. som andra kan känna som liksom bara kommer dit. Mm. Människor som bär församlingen Människor som bär församlingen ja. Helt enkelt Vad som vi behöver alla. Ja, Och som både förmedlar Guds nåd och mm. kärlek på ett, på ett sätt som blir så konkret Att vem som helst kan förstå det Därför att eh, Man möts av någonting I, i, i mötet med en sådan mm. Människa som Inte behöver förklaringar Eller ord för att beskriva det Utan man bara känner wow nu vet jag något lite om vad Gud är eller vem Gud är för den där Hanna som tog emot oss i kyrkporten eller hälsade oss välkomna när vi kom in i kyrkan när vi ville tända, vi ville tända ett ljus var genomsyrad liksom av den här Guds glädjen. Jag tänker också på den här texten som en så viktig text idag när det gäller också det här behovet av generationsöverskridande möten. Jag tänker Simon och Hanna i relation till det här lilla Jesusbarnet, i relation till föräldrarna och andra runt omkring. Hur det är olika åldrar, olika människor, olika bakgrund som kommer samman och som på något vis ger livsviktig bekräftelse. Och texten som avslutas med att de återvänder till sin hemstad, fyllda med inte, ja vad vet vi... Eh, men pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Ja, kanske en del av det handlar om den verklighet som också skapades runt honom. Mm. Med den här eh, bekräftelsen, med att bli sedd, att låta sig ses. Eh, då är det klart att då är det också lättare och enklare att våga eller kunna fyllas av styrka och vishet. Mm. Om man har den uppbackningen. Mm. Så hur viktigt det är idag. Jag tänker på dig också i din församling och de människor du möter i Fosie. Mm. det kanske verkligheten inte alltid ser ut så att barn och unga pojkar som i det här fallet kan fyllas av styrka och vishet och växa. Det är inte helt självklart mm. Mm. alltid. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt det du säger att, att, eh, att när Lukas berättar så detaljerat för det kan man ju verkligen fundera kring. Det är ju så... Det är ju så detaljerat så att man, man kan inte låta bli att skratta lite grann när man läser det. Och, och, men han beskriver en situation som får betydelse för när Maria och Josef sen återvänder upp till att Jag håller med dig. Och det är gott att tänka så att just mötet med Simon och Hanna som var ju vanliga vardagsmänniskor där. De var ju faktiskt det. Att det gör skillnad för Maria och Josef i deras uppdrag som mamma och pappa åt Jesus och därmed också gör skillnad för Jesus uppväxt jag har inte tänkt på det innan men nu när du säger det så tycker jag det går helt i linje med det vi, det vi har sagt här innan i samtalet nämligen att när när vi tillsammans i våra möten med människor antingen med ord eller på annat sätt uttrycker positiv förväntan att man är behövd efterfrågad att man behövs för helheten ja och för det goda samhället för den goda gemenskapen till vardag som väl som till, där man är satt i gemenskaper av olika slag så gör det någonting med oss lika väl som negativa förväntningar kan störta oss in i, i en nedåtgående spiral ja visst ja. Och, och, och på tal om om då Malmö och i den utsatthet som många människor lever här och med stor arbetslöshet och, och, och ibland också med utbredd kriminalitet inte sällan kombinerad med arbetslöshet eller att man inte har fått chansen till utbildning och så vidare där det finns liksom en negativ förväntan mm. ingen frågar efter en att man är behövd så degraderande det blir och det står så i så bjärt kontrast mot den start som Jesus fick här i. Mm. Mm. Jesus tillsammans med sin mamma och pappa fick här i templet. Och, och där är det ju jätteviktigt uppgift vi har som medmänniskor men också vi som kyrka att försöka förmedla positiva förväntningar eh, så att människor känner att oavsett vem jag är och oavsett vad jag har för bakgrund, oavsett min nationella eller kulturella genetisk eh, bakgrund eh, eller genusbakgrund så är jag skapad av Gud i denna världen med förväntningar på att också jag får vara med och göra skillnad. Jag mm. är behövd. Ja, där är Simon och Hanna båda två fantastiska förebilder och så för oss som kyrka. Mm. Jag förstår att den här texten, jag förstår det mycket djupare nu att den här texten finns i en sån här söndag som handlar om, om ljuset. Vi skulle kunna prata i timmar till känner jag. Vi har bara hunnit börja egentligen och vi hinner inte mer. Men vi får också lämna tolkningen vidare till alla andra tolkare som just nu finns nära den här texten. Tack Lennart Hamak för att du tog dig tid och tack för ett härligt samtal. Tack Arbind. Lyssna gärna på fler avsnitt av Tolkning pågår. Du finner oss via tolkningpagar.blogspot.se eller sök i en vanlig sökmotor efter Tolkning pågår så hittar du oss. Vi finns också på Facebook och alla länkar och all information och mer hittar du via vår hemsida. På återhörande.